Навіщо мені раптом ця дорога з Ірією в пакуль? Але з тою думкою і заснув утихомирений і майже щасливий. Солом'яники з вулиці Солом'яної 137 разів офіційно перейменували Солом'янку, але вона вперто і несхитно трималася за родиме імення. І 137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 Жодна людина ще не перебрела Солом'янки з кінця в кінець. Про Південний полюс і навіть про захмарену Венеру вирії знали докладніше, аніж про передмістя. Солом'янка не мала кінця, як не мала й початку. Її приземкуваті в червоних та зелених картузах дахів будиночки вервечилися до окруж міста і звільна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 і думати забули про розвій географічних наук. А започаткував Солом'янку, як відомо кожному іріцю, дід Євразь. На сході 30-х років, перечуваючи колективізацію, він загноздав своє дрібносередняцьке надбання, свиноматку, яка Поросилася кожного місяця 249 поросятами, сів на неї охляб, посадив попереду бабу Одарку з хатнім манаттям та сином Денисом і побасував з пакуля через Собакареву гору вирій. Продавши свиноматку, збудував на пісках край лісу мазенку під соломиною стріхою.